Bahviha'l patrija'm haba'l fatar qasidu yuhakil hava'l bihah narav. Što ja imam običaj dugo pričat, da stanju neđe blizu, moći vas znam kad smo počeli. Rauzišum Allah subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allah poslanika, Allah miljenika, Muhammad alihi salam njegovu budu. Častni ashabi sa koji slili na putu istinne sudnjega dana. Znači moja draga, nisam bio prisutan, slušaj da sam čuo šta je rekao Hafiza Dullah, ali u svakom slučaju, evo samo da vam kažem šta sam ja planirao iz poštovanja prema Kur'anu. Danas ćemo govoriti u prvom dersu o Kur'anu. Možda neke stvari smo već i prija slušali, ali ja se želim osvrnuti posebno na razmišljanje o Kur'anu i metodama praktičnim kako postići razmišljanje o Kur'anu koje bi trebalo da poluči oni očekivani rezultate u našim svakodnevnom životu. Pa ćemo znači prvo predavanje ko Bog da go svijeti govor o Kur'anu po načinima postizanja koristi od Kur'ana i onda ćemo uzeti kao praktičan primjer suru Fatiha malo ćemo o govoriti pošto se ona najviše ponavlja u namazu. Poslije akšama imat ćemo jedno predavanje, jer za ova dva dana podržaćemo četiri predavanja, jedno će biti opće karaktere, jedno će biti odgojnog. Ovo prvo predavanje kao odgojnog karaktera, drugo predavanje će biti edukativnog karaktera. govorićemo kako čovjek musliman bi trebao da ustroji svoju porodicu, pogotovo kada je u pitanju zapad. Kako da čovjek musliman organizira sebe, svoju kuću, svoju hanumu, svoju djecu, smatrajući da je to nešto što je potrebno da se o tome govori. <kuh> sutra ćemo ako Bog da, pošto danas govorimo u ovom odgojnom dersu o Kur'anu, sutra ćemo govoriti o namazu opet sa praktičnim dijelom kako doživjeti taj namaz ispravno da bi taj namaz ostavio na nas traga. Svakako svi ovih dersovi koji smo spomenuli iziskuju minimalno 2, tri ili četiri predavanja da bi se obradili kvalitetno. Mi ćemo to pokušati nekako rezimirati svaka tema jedan ders i sutra ćemo imati drugi ders koji je edukativan, razumijevanje prioriteta u islamu, tematika koja je svakako potrebna svakom muslimanu. To je znači nešto što sam ja planirao između prvog dersa i akšama Ako nam ostane nekog vremena, ako nešto neko tjednije pitati, iako vi ovdje Mašala u Bijeću imate dosta i Alima, i Dajija, i Hafiza, tako da ne smatram da bi neko nešto trebao mene pitati što nije mogao nekog drugog ovdje pitati. Ali eto ako nešto neko tjedni da upita za neki savjet, neko se hoće ženiti, neko se hoće udati, neko hoće doći na umru, neko hoće da pita koliko ja godina imam i nešto slično to mi odgovorit bez pokazivanja ličnih karti. <clears throat> u svakom slučaju, braću, moje draga, mora da znamo i da vjerujemo, kada govorimo o Kur'anu, da je Kur'an bio glavni razlog uspjeha Allahog poslanika, alaihi salatu wasalam, u njegovoj 23-godišnjoj misiji poslaničkoj. Poslanik je tu i kako dobro shvatio da je njegov uspjeh vjezan za Kur'an. Što je nažalost činjenica koja je toliko daleko od velikog broja muslimana i njihovog shvatanja. Ja sam jučer bio u nekim žematima pa sam neke stvari navodio, možda će neka braća i vidio da se neke stvari ponavljaju, ali zbog bitnosti. Zamislite slučaj da čovjek ode doktoru i požali mu se na određenu bolestu, I doktor mu propiše lijek i on ode kući i kaže mu doktor dođi za sedam dana opet na kontrolu i uzme taj lijek zamota ga u peškir i ostali ga i nakon sedam dana dođe na kontrolu i kaže mu doktor e dobro gospodine, jel bolji? Nije, kaže, brate, doktore, gori, boli više. Pa dobro je si popio tablete kako smo se dovorili? Nisam, kaže, ja je lijepo zamotao u peškir, ostavio, ne smije i niko takit. Fin peškir, bijel, čist, nema prašine, sve je okej. Okay. Tako je, braću, moja draga, i sa Kur'anom, kao sa lijekom. Ako ga ne čitaš, ako ga ne učiš, to što ga imaš u kući i što si ga stavio, možda je bolje da ga ne jer da ga imaš, to će biti na sudnjem danu dokaz protiv tebe. Imao si ga u kući, zašto nisi učio, zašto nisi čitao? Imao si jednu veliku saharu blaga, a ti si umirao od gladi. A pored tebe sahara koja se zove Kur'an. I, nažalost, moramo biti objektivni. Znate vi da ja dosta puta kroz te svoje dersove pokušajemo da budemo samo realni. Ne želimo da mi sada dođemo sa nekim stvarima koje su nemoguće. Da govorimo o stvarima našim narodu koji nisu potrebne. Ovo je realnost našeg naroda. Nerijedko imamo ljude, kada bi napravili neku anketu, vidjeli bi da ljudi kažu Jedino što ja znam imam vezu sa Kur'anom jeste da trebam ja jednom godišnje otić tamo neđe u platnik i kupon hiljadu eura da se neka atma prouči mom dedi i on jedino misli da je Kur'an objavljen da bi se proučio mrtvom. To je zaista stvarnost. Ali ja sam ubijeđen da ima velik broj ljudi, velik broj ljudi koji su umrli kao muslimani a nikad otvorili musah nisu. Zamislite sada lahati Evo, ja sam prvi put u Beću, da mi Allah oprsti. <laughs> I sad neko dođe i meni kaže, e, ti ćeš nam danas biti vodič u Beću. Pa ljudi, ima li kakve logike? Ja se izgubim u svom rodnom selu, koji ima 30 kuća, gdje sam rođen, kamo da se ne izgubim u Beću? Isto tako, živjeti na planeti 60 godina, a nikada ne otvoriti svoje životno upustvo, to je uspjeh. U smislu kako čovjek može, kako može opstati. I zato vraću moja draga, u tom kontekstu, ako Bog da današnje se družiti sa ovom tematikom, kao što je znači glavni razlog i uspjeha Allahog uslanika, njegov odnos prema Kur'anu, isto tako glavni razlog neuspjeha današnjih muslimana u svakom pogledu. Jer muslimani danas definitivno su neuspješni u svakom pogledu. Neuspješni su u odnosu između njih i Allaha. Možemo nabra nabrajati toliko, toliko primjera kako je loš odnos muslimana prema njivom gospodaru. Ne trebam navoditi odnos muslimana prema namazu, prema postu, prema zekijatu, prema hađu. Koliko je ljudi koji imaju i kuće, i auta, i sve živo, nikada mu palo na pamet nije da odi na hađu. Znači, naš odnos prema gospodaru je izuzetno loš Odnos prema nauci koju islam toliko daje pažnje Je loš Naš odnos prema životu Naš odnos prema suprugama Prema djeci, prema komšijama Prema misionarstvu Znači, svugdje bi se moglo popravljati Svugdje bi se moglo raditi više Zato kažemo, glavni ključ uspjeha Božih poslanika Jeste Njegov odnos prema Kur'anu gladni uvjet uspjeha muslimana jeste povratak Kur'anu. Evo samo malo, vjerujem da ste svi čuli, ali evo napominjem, insan je insan, zaboravlja, turbo, život. Ja, vjerujte, danas nešto čujem, dosutra zaboravim. Čovjek, čovjeka znači jednostavno Mnogo je informacija o ovom, hajde kažemo, brzom životu. Tako da ćemo samo spomenuti dva ili tri primjera kako je Allahu Poslanik živio sa Kur'anom. Kaže bih da dostojno hadisu še jebetni, še jebetni, hudun wa ahalatua, osjedile su me hudi sestre. Toliko je Allahu Poslanik iščitavao Kur'an, toliko se družio sa značenjem Kur'ana da ga je Kur'an osjedio. Nas, mi mago sta sjedi, evo ja sam pošao sjedit. Ali šta nas susjednji? Na seo sjedio dunjan luk, ko ignećeš punić sa sobom. Ko je prevozno sredstvo do ahireta? Aposlanika lihi salam je sjedio Kur'an. Težina značenja, kažu islamski činjaci, zašto je poslanik rekao Hud, vaha vatuha. Vratite se na Kuran, pročitajte suru Hud, pa ćete vidjeti jačinu njenog značenja. U drugom hadisu, koji nam potvrđuje odnos Božjih poslanika prema Kuranu stoji redne prilike Božjih poslanika dih selatuha selam za noći oko svoje supruge Aishin, pa kaže ona Aishin, Aisha, hoćeš li me pustiti večeras da klanjam noćni namaz? La ila ila. Zamislite nekog Božni, kaže ženi, najveći ženo, hoću me pusti noće za klanjam noćni namaz. Ona bi njemu rekla, dragi čuvaj, zdanas iđe išao nositi baci smeće. Što, Paveli, ti se o Ti nikad neklanjaš klanjaš noćni namaz, čovječe. Drugo što mene pitaš, ti ne pitaš u mnogim drugim stvarima da me pitaš za noćni namaz. O grajso si definitino, morat te voditi kod hafiza ti malo ruke proći. Kaša Aisha Господи, jednica derbi Renu 90 96. da steht Ja, ne znam, nemački ka samren čuda i Renu auto bitte. Čemu ovdje Nemoj drugi put Renuk povat, ne tnj traži. <laughs> Kaži Allaho poslanike A iša, hoćeš li ti meni puš da ja klanam noćni namaz? Kaži Allaho poslanića, ja volim kada stij kod mene u krevetu. Ali voli mi ono što ti voliš, ona zna da se on odmara u namazu. Kaži pa ustao pa je klanjao, prvo abdest i počeo klanjati i ponavljati ajete i plakati i plakati toliko da se njegovam ubarek brada naklasila suzama. Pa su suze počele kapati, po njegove odjeći i po zemlji to je za nas danas kao bajka I toliko plakat Otkuti ti toliko je suze Allaho poslanik onaj ko mi je obećan najveći vrh dženeta onaj ko mi su oprošteni grijesi i on toliko plaći došao Bila pručio Ezan za Saba i kaže Allaho poslanike šta je s tobom oči uplakan si, zašto ti plaćeš Hajde mi plaćamo da se bojimo Allaha i susreta s Allahom, ali ti kaži a zar da ne budem Allahov zahvali miro? Zar ne zahvaljujem? Toliko je na filu klanjio, pazite braćo, na filu da su mu noge oticale. Mi danas veoma teško klanjamo pet farza. Allahov poslanik a.s. Iako imao braćo potrebu kao i mi danas, nemoj da neko pomisli Oni nisu imali potrebe. I oni su imali potrebe, ali su te svoje potrebe sveli na jedan minimum i svatili su zašto je čovjek na Dunjaluku. I za vrijeme Božije poslanika, kraljevi su imali dvorce, imali su zlato, imali su... Poslanik to svatio. Jedne prilike je zaspo Božiji poslanik na Hasuri, kad je usto ona Hasura ostavila tragove na Allahov poslanika po njegovoj odjeći. Omer, kada je ugledao zaplakom, kaže Allahov poslanik. Pogledaj tamo Kisru, pogledaj ostale kraljeve, uživaju u nijametima, a pogledaj tebe, spavaš na Hasuri. Kaže Omere, zar si zadumjeno da mi imamo na Hiretu, da je to njima na Dunjalogu? Oni su vraći osvatili zašto živi. Kur'an ih je tako odgajao. Pazite, toliko ustajati da ti noge oteknu kao vid zahvalnosti Allahu. Allahu, poslaniku, više jer od imate da je vezivao kamen na stomak. Zašto vezivati kamen na stomak? Nakon odosadi. Da stomak bude pritisnut kamenom kako bi želudac skontuo da nešto ima unutra. Nema ništa već je samo kamen pritisnuo želudac i to s vanjske strane. Oni su od gladi vjezali kamen. Jedne je prilike je došao Ebu Bekri i Omer i podigli su svoju odjeću i vidjeli vidio je poslanik od njih po kamen svezan na stomaku pa im on zagrnuo svoju odjeću. Kod njega su bila dva kamena. I opet kaže, a ne nekudim zahvala na Allahu? Volio bi da imamo vremena jednu kratku digresiju baš oko te zahvali. Evo vi ste ovdje i... Smatram da se o tome i treba govoriti u toj zahvali. Allah vas počastio da živite u miru, u blagostanju. Imate lijepe poslove, imate lijepe stanove, imate lijepe auta, imate znači mnogi privilegije od državi što je hvala Allahu. Meni nima ništa, draženom, kad vidim da musliman uživa na dunjalu i zna to ucijeniti. Ali, braćo moja draga, zahvaljujte Allah. Zahvaljujte Allahu Allah jer še mu kaže, uale in šakartum lezi i dennekom. Ako budete zahvaljivani, niće vam povećati. Ne budete zahvaljivani, ne možete očekivati Allah ubediće ti blagoslov. Ima šakiran, ima kefura. Mi smo, kaži čovjeku, pojasnili, ima, ima i samo dva puta na dunjalku. Ima da budiš zahvalan, šakir, ima kefura, ima da budiš da ne giraš Allahove nijamete Allahove blagodati. Također, znači vidjeli smo Ovo su samo neki argumenti koji ukazuju kako je Allah uposlanik živio sa Kur'anom. Znate svi onaj hadis od Huzife, da je u toku jednije večeri na jednom rekiatu proučio pet džuziva. Kaže Huzife, kada je počeo klanjati nošni namaz, ja stao pored njega. I kaže, poče Bekaru. O, ode, kaže, sad valja stajet. Kaže, ba sam pomislio, hajde, staće na sto aita. Kaže, Bogam vam dođe do stoje, ode on dalje. Kaže, staće na dvijesto. Kaže, Boga mi dođe do dvijesto, ode dalje. Završi Bekaru. Ode dalje, prešuo Ennisa. Završio sa, vratio se u Ali Imran. Sto, četiri, sto, stranica na jednom rekijatu i to ne ko u nas rafalno, rafalno, brže nego bilo kakav rafal. Kaže, Uzife, tako je učio sporo. Da kaže, kada bi god naišao ajetima koji govori o džegnetu, zaustavio bi kirajet, zaustavio bi namaz. To je za nas nepoznanica. Evo sad kad bi ja nekom i rekao od vas da ga prozovem i iz prvog, jesi li ikad u život učio u noćnom namazu pa si stao i da si rekao o gospodaru, podari mi džegnet. Gospodaru, sačuvaj me vatri. Subhanallah, neka je uzvišen Allah subhan. Hvala ti Allahu u namazu, to je sunnet, dozvoljeno da čovjek kada naiđe pored takvih ajeta za ustavi i i da moli Allah pogotovo u zadnjoj trećini noći periodu kada se uzrišeni Allah spušta na zemlju na, na ovo zemaljsko nebo pa govori ima li ko da dovi da mu se odazovem, ima li ko da nešto traži pa da mu to dam da li smo to ikad uradili Allah u poslani 5 džuzijeva Znači, to da da kažemo, brzo se uči, treba dva sata da se to proči. Allaho poslanik, njegov odnos prema Kur'anu, braćo moja draga. <tak> Također, kada govorimo o ovoj tematici, <tak> sam jučer neke stvari malo spomenuo, a evo, danas ćemo je opet samo malo ukratko ponoviti. Čovjek družiči se sa Kur'anom, pošto je Kur'an knjiga sveobuhvatna, Govori o mnogim stvarima, ali čovjek koji želi da odgoji svoju dušu Kur'anom, trebao bi da posvijeti posebnu pažnju tri vrste ajeta. Prvi ajeti koji govori o Allahom. Vallaj, braćo moja draga, ja na sebi primijetim da sam tu zakazao. Da mi malo vremena provodimo razmišljajući. Razmišljajući o našem gospodaru i njegovoj veličini. الله سبحانه وتعالى ستوري زمي نبسا قال الله جلشانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما في <تصفيق> البحر وما تسقط <تصفيق> من ورقة إلا يعلمها الله possiedует تاين كلوشة غيبة نكو نزع غيبة الله Pogledajte, su samo tri riječi, a to ti daje jedan veliki ključ u životu. Kogoda ti dođe govoriti o gajbu, kroz sihr, kroz zapise, kroz horoskop, kroz čitanje zvijezda, kroz finđane, kroz šoljice i ostale budalaštine, x veliki ne zna gajb niko Allah. Ba kaže Allah Jeršanu, on zna šta je na kopnu i zna šta je na moru. I pazite sad, pazite u Allahovi kaže ne opadnije ni jedan list a da on za njega ne zna Allahati hajde samo malo stanite i razmislite o tome koja je to uzvišenost koja je to veličina kada uzmijete u obzir koliko je na zemlji šuma i prašuma i voća i bilja koliko je listova I sviti listovi kada opadaju Allah za nje zna. I onda ovaj sićušni insan, mi nismo svjesni, mi sebe gledamo ozdol, da se pogledamo ozgor sa nebesa i da se pogledamo sa sunca, vidjeli bi da smo mi manji od molekuli I onda insan hodi po zemlji nadmeno i prkosi svom gospodaru. Čuje ezan i hrabar da se ne odazovi ezanu. Wallah zamisli da se otišao na sunce i ozgor gleda zemlju. Zemlja je ovoli ka ozgor. Na njoj 6 milijardi tačkica, te tačkice si ti. I ta tačkica podigne glavu i psuje Allaha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Spoznaja Allaha te može učiniti sretnijim, kao ništa drugo na svijetu. Navodio sam primjere, uzmite statistiku, pogotovo kod vas na zapadu, zašto je svakim danom sve više i više samobistava. Iako, evo sad smo imali ovog jednog rađe, želje da nam digne ruku, da nam kaže te onaj podatke, koliko samo u Austriji ima milionira. I koliko ima milijardira. Pobjegom mi je hađi, a jednom je hađi. E, ali svakim danom samoubistva. Zašto? Imaš milijon, milijarde. Znači, po rezonovanju nekih ljudi, on je najsretniji na planeti. Nije tako mi, Allaha sreća se ne može postići osim ako znaš zašto živiš. Ako znaš veličinu gospodara i znaš ko nisi. Izvijenite na izrazu, ali to je kuranski govor. Allah će još na više mjesta spominje čovjeku da je stvoren od kapljice i sjemina. Jel tu insan ne zna da je stvoren od kapljice i sjemina? mi to znamo. Ali te Allah napominje da skontaš kolipac nisi. Da si do bio sperma. Da proste i naše sestre koji slušaju jučje si izišao kroz organ. I danas podižeš glavu prema gospodaru. Ti si kapljica sjemena, ti si mala molekula. Pogledaj gospodara zemlje i nebesa. Allah Želešanu kaže, požurite ka džennetu, čije prostranstvo je kao zemlja i nebesa. Uzmite malo, pročitajte kolika su velika nebesa. Da vidite koliki je džennet. Pa počnijete tamo citati Allah mi za nesvijestiti se čitajući, kaže ta zvijezda od te zvijezde je daleko toliko miliona, hiljada cikliona svjetlosnih godina. A samo jedna svjetlosna godina je toliko miliona minuta u sekundi dužine svjetlosti blokirati mozak da si Kopentium 4 zablokiraš odmah svi virusi u tebe uleti a to je samo nešto malo što je Allah ljudima dao da otkriju od svemira oni sve svemir nema čoškova nema krajeva, širi se kaže svaki dan širi se vaša pamit još niste skontali da Allah postoji još vjerujete da je čovjek nastao u čimpanziji, da vjerujete da Allah stvori u stvar toliki je džennet a ako je toliki džennet Koliki je onaj što je stvorio džennet? I onda dođe čovjek koji nastoji spermi i ruči. Bo Pobo bi se, vallaj, se pobo sa volom. Sam kad popije pol litra konjaka, ja sam ubiđen da gođe na Čevljanovićima ima ljudi koji se s volovima poboli. Ja bi volio, nek se bodu, avivi. Ne znaš što si stvoren, bodi se sa volovima. Ja bi mu izabruo najtežu kategoriju. Avivi sa šironjom. Nek te šironja raspara do kraja. A ja, brate, nećeš u suru, nećeš upamjet, nećeš čitat Kur'an, hajde, tamo sa čipanzama se ganjaj dole i ići, vi ste moji pradjedovi čipanzi. A ja. uči njivo jezik, lupaj se uprsa, sa njima se sporozumiva i to je to, abina. Nije ćeš Allaha, Sveti ti ukazuje na Allaha. Pogledaj sunce, samo da se odalji trun, zaledili bi se. Da se približi trun iz gorlobi. Kaže, jes, priroda se u skladu napravila. Što priroda, meni ne napori jednom novčanik, da ustanim zajtra puno mi novčanik para. Ne ta priroda, još nije se stvorila. Jednom priroda, kaže, stvorila sve fino i sad mi samo uživamo. Kad uzmeš ljudsko tijelo, krvotok, kad uzmiješ kožu, kad uzmeš jetru, šta to to je, tu mozak staje i kaže nastav čovjek od čipanzi. Pa što danas se kod čipanzi ne prelazi u ljudi? Kaže onaj prvi je se zafrku. On je prešao u ljude i kaže drugima ljudi, zafrkuo sam se, vi ne prelazite vama. Ja sam jedan jedini proširće se oni preko mene, ali vi ostali, ostajte dole, ganjajte banane po Africi, a ja ću, moje poslu da se ostali ljudi od mene prošire. Čučak koji čuje ču, ču, nastoje od majmuna, što danas ljudi nastoje od majmuna? Kaži gotovo, kodovi, zaboravili su šifru. I <laughs> da to kažim, braću moja draga, uzvišenost Allaha, u Kur'anu kada čitate ajete, a ajeta je mnogo. Inna Allaha alimun hakim. Allah je sveznajući. Azizun qadir. Svemogući. Hajun Ajun Kod tih ajeta treba stati. Živi i vječni. Svi kad razmišljali šta znači Allahu Samed? Šta je Samed? Vratite se malo na tefsir. Pogledajte. Jedna vječ, da ti mozak stane kod njih. Razmišljajte o veličini Allaha. S druge strane, razmišljajte o njegovim stvorenjima. Kaži su u redusnu na djeseo Allahu poslani kada je ošao na Mi'rač na sedmu nebo, gore našao bitul ma'mur, nebesku kjabu kaže u tu kjabu svaki dan uđe sedamdeset hiljada melika dobro, je li to ništa čudno, nije ništa sedamdeset hiljada melika i kaže taj dan uđu i iziđu iz nje i više do sudnjeg dana se ne vrate u nju svaki dan po sedamdeset hiljada Zamislite otkad čovečanstvo traji i svaki dan drugi sedamdeset hiljada Šta mislite koliki je broj meleka? Ako je toliki broj meleka, koliki je uzvišeni Allah? Kaže se u Vjerodoslovnom hadisu također Da, kada Allaho Poslanik alaih salatu wa salam Govori o veličini meleka koji nosi arš, Allaho prijestolje kaže, dozvoljeno mi je da govorim o melekima koji nosi arš. kaži od resice njegovog uha do ramena, vidite koliko je ko čovjeka ovoliko, 10 cm, kod meleka koji nosi arš, ovaj predio je 70, 700 hiljada godina. Pazite, to je uzvišenost Allah, tebark i vatala, to je naša malenkost. Zato kažem, kada učite Kur'an, malo zastanite, ostavite. Jedan ajet da proučiš. Ko što je činio poslanik, vi znate li da ima vrodost i nad Isra, da je Božji poslanik znao cijelu noć prestajati sa jednim ajetom? Cijelu noć ponavljam. Cijelu, ali to ponavljanje, to čisti dušu. Kao kada imate ovaj lim koji je i uzmeš šmirk papir i čistiš. E taj ajet, kada ponavljaš, kad ponavljaš ajet o veličini Allaha, to čisti hrđu sa naših srca, a naša srca su prvo moje, ubijeđen sam i vaša tu i tamo manji ili više, prepuna hrđi. Jer Božji Poslani kaže u Rudostanu Madisu, kaže, kada insan uradi grije, na njegovo srce se stavi jedna tačkica, crna. Pa ako se pokaje, kaže to se ispolira i pobijeli, opet vrati se srce na djelo. Ako se ne pokaje. Tačka po tačka i kaže srce postani crno, prekrije se kopreno i onda citira Allahu poslanik poslani kajed, "Kella bel ran ala qulubi ma kanu yaksebun ono što su radili, kaže prekrilo je njihova srca grijesi. I sad zamisli mi dnevno kad ti uđeš na Facebook. I ideš tim motaš... Ustakfirullah, uh, eno je. Druga, pogledaš ljevo reklama, desno reklama, otvoriš stranicu, ono ispale ono, one ispale ono... Uh, I tako dalje. To idu tačke na srce Rafalu. To mora da se kajješ 180 na sat. Jer ako se budeš 160 kajevo, prestičite te crne tačkice. A mi se kajemo brzo ko puževi. Kada kaže kajat, ne, bio sam na hađu, klanjam, postim, samo čekam kad će me zoviti iz da idem tamo u dženeta. Ashabi bili ashabi, Omer je bio Omer, kaže im poslanik Omeren, kad ti ideš putem šetan, kad te vidi on pobignet drugim putem. A kada je umro poslanik, selam, imao je ashaba koji se zvao Huzife i on je čuvao tajne Božijeg poslanika, znao imena Lice Mira u Medini. Njemu je ošo Omer kaži tako ti Allaha de reci ja sam ljalice mir. Omer za kojeg je poslani potvrdio u više hadisa da je dženetlija. Neko će pa jel to Omer nije vjerovao. Jest Omer vjeruje ali iz straha, iz jačine imana. Zato kaže Ibnu Mulejke poznati Tavi'in doživio sam 30 sahaba, svi su se bojali za sebilice mjerstva. Ja sad vas pitan, kako može neko zna da se neko boji licemjerstva, osim da ti taj čovjek kaže, slušaj, mene je strada, sam ja licemjer. Jeste li vi i ikada čuli nekog od nas da je rekao, slušaj, ja se bojim da sam licemjer? Ja još nikad nisam u životu. Ali bi se vam različio. Ja nikad još u životu, ovom svom kratkom, da vam odam tajnu 36 godina, nisam nikad čuo je neko rekao, jes, mene je strada, da sam ja licemjer? A ovi asabi, njih 30, svi se bojali za sebe, da li su licinjeri? I o to mi drugi obavještavali. I mi imamo taj problem što su oni imali djela. Imali borbu na Allahom putu, udjeljivanje, imali i badet, imali da su spremni daći život za Allaha i njegovu vjeru i boje se licinjerstva. Mi dajemo veoma malo i nikada nam to ne pada na pamijetu. U svakom slučaju, braću moja draga, želim da što prije dođemo do, aje, do onog praktičnog dijela u kojem ćemo govoriti o kakvoći razmišljanja o Kur'anu, ali evo samo da završimo onaj dio ovdje smo rekli kada čovjek čita Kur'an, paziti prvenstveno na opis Allaha. A puno je ta nakon toga Paziti na ajete u kojima se govori o težini sudnjeg dana. Kada bi samo neko uzeo, kako bi ja volio da me neko iznenadi da kaže, znaš šta sam ja uradio, profesore, ja sam čitajući Kur'an došao na ideju da izdvojim sve ajete iz Kur'ana koji govori o sudnjem danu. Pa da mi dođe drugi naš vrat i kaže, znaš šta, ja sam došao na ideju da iz Kur'ana izvučem sve ajete koji govori o mu'minima. Treći da mi dođe i kaže, ja sam izvukao sve ajete koji govori o Allahu. Ja sam navodio nekada primjer, evo mi, Daje, smo izloženi dosta puta nekim pitanjima i odgovorima, savjetima, kritikama. Najmanje šta nas ljudi pitaju jeste tefsir ajeta. Zašto nas to niko ne pita? Odgovor je jednostavan, zato što niko ne čita Kur'an. Allahom se kunim. Nek čovjek uzme pročitat jednom Kur'an od početka do kraja najići minimalno na 100 ajeta gdje će reći šta li ovaj ajet znači? Ja ću dok sretnim hafiza pitačuga, 100 Sto ajeta će nač minimalno. Samo jednu hapnu da pročitaš sa razumijevanjem. Ali pošto mi se ne družimo nitkoga pitanom tam je šta nejasno. Sve nam je jasno. Ali zato onda kada počnemo slušati i, i, i gledati šta se sve u našim životu dešava, jer, jer smo islam svatili samo kroz vajnštinu, a naša srca su veoma daleko, onda je to problem. I zato kažem, braću, moja draga, ajeti o sudnjem danu? Da se zastraši čovjek, kako ću ja na sudnji dan? Na dan kada će čovjek bježati od majke, od oca, Pogledajte kada su teški momenti, uvijek djete leti majci, leti своме babi. Na судnjem danu čovjek bježi od mami, od babi, od sestri, od sina, od svih bježi. Li kullim ri'i minhum yawmin sha'n yughni. Svako će biti zauzet svojim belajem. Kažejas uzvišeni Allah te bareke taala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا يَرًا Ko uradi trun, dobra, skloniš kamin s puta, vallahi, obeselit ćeš se nasudnjem danu tom kamenu više nego babi i mami. Što si sklonu taj kamin s puta? Ali isto tako ko uradi trun zla, mi danas ne da radimo trunke. Evo samo kada bi uzeli naš jezik, kada bi vidjeli šta mi Otrošimo se vapa svojim jezikom. Ja odim ponekad nemam profil, fala Allahu da Allah oprosti onima koji imaju na Facebooku. Ja odim nekad preko anonimog, malo da vidim šta ljudi pišu tamo. Pa ti vidiš kako ljudi ulazi u rasprave, kako oni komentarišu stavove velikih učenjaka, daje su uvijek krive, efendije su uvijek krive, profesori su uvijek krivi. Ovaj ovakav, ovaj onakav, ovaj uvjeri, onaj izvjer je, ovaj je na granici, ovaj je poludio, ovaj je pametan, o... i tako. Samo trošimo svojim jezicima dobra dijela. I zato kažem, ko uradi trun zla, vidje će To je sudnji dan. Sudnji dan gdje će djeca male na usjediti. Znate vi zašto se sjedi? Sijedi se od brigi. Mala djeca na sudnjim danu neće polagati račune. Ali kada vide kako stare osobe polažu račune, oni će usijediti. Šta, mislite kako će onda usijediti oni koji će polagati račune? Stadniješ pred svoga gospodara Kao što je došlo kod imama Tirmizi S vjerovodosnim lancem prenosilaca Zakopaju ti se noge I kaži, nećeš se pomjeriti dok ne odgovoriš na četiri Dok ne odgovoriš gdje si proveo mladost hmm, Gdje sam proveo mladost? Pa, zna se gdje sam i proveo Gdje si proveo život? Šta si uradio po znanju kojeg si imao? I pitan biti za šuške. Dva pitanja. Ulaz, izlaz. Moraš ga zaradit na halal način i potrošit na halal način. To je jedina ispravna verzija. Zaradio na haram, dao u halal, neispravno. To je ko da ukradeš, kaj ukradim da dadim za džamiju. Greška. Suprot to mi, zaradiu na halal, al kaže tu sad moje pare, ja mogu da šta hoću. Greška, zaradiu na halal, moraš da tu halal. I bit ćeš pitan za svaki fening i ti i ja. Za svaki fening i za svaki cent. To je sudnji dan. Zato ajiti u sudnjem danu, u sudnjeg dana. Allah Đerašanu kaže, o vjernici, bojte se Allaha i neka svako od vas gleda šta je za sutra pripremio. Šta misli za sutra u smislu sutra, šta ću ručat za sutra? Ne, šta si za sutra pripremio za sudnji dan? To je sutra. Za sutra, ne boj se, Bibi, ako ti budi probizan, umriš odglada i posto. Tvoja naklaka će ti doći. Znači, ajeti o sudnjem danu i treći, ajeti o vrstama ljudi pa tamo ajeti u muhminima, a da vidim imali džegovine, tamo 60 opisa u muhminima, pa prvi, pa drugi, pa mene niđe, pa 30, pa niđe mene, pa 40, pa niđe mene, evo ovaj 60, možda sam ja uletio u ovaj opis. Kante ostali 59, Hadjimujo, to je za Saudinsko Arabiju, kaži. Nije <laughs> ovaj 60, samo kaže to je zadnji, onaj vagon, mi idemo u zadnji vagone, dajmen, uvijek. Znači ajeti o mu'minima, ajeti o licemjerima, jer Kur'an ljude dijeli u tri kategorije, mu'mini, licemjeri i nevjernici. Pa da vidim imali mene gdje u licemjerima, Oh Boga, prva, pa tu sam, druga, uf, Boga, ima mi opet, treća imame, četvrta ilhamdulane imame, šta što je tri? Znači, da se tako čita Kur'an, da se preispitivamo, strancu jednu danas pročitaj, valah i vam kažem. Bolje ti da pročitaš jednu stranicu s razmišljanjem, da se preispitaš, nego da kažeš ja sam proučio danas džuz, ali uopšte ne znam šta sam pročitao. Znači, razmislite malo. Kitabun enzelnehu ilejkum mubarakun lijedeberu. Pogledajte, u arabskom jeziku imate nešto, da nekada riječ svojim izgovaranjem ima značenje koje ona nosi. Pogledajte ovdje ovu riječ arabsku, kaže Kitabun enzelnehu ilejke mubarakun lijedeberu. Pogledajte koliko se moraš zaustaviti na ovoj riječi. Isto, kad Allah Gershanu govori vjernicima, kazi, ma lakum, idha qile lakumum firu fī fi sabīlillāhi, iffakaltum ilal ard. Šta vame, ka ste se zaliepili za zemlju? Tako si isto izgovarava rječ. Iffak, što ste zaliepili? Isto ovdje, kitabun enzelnahu ilike mubarakun liadeberu. Kaže, i knjigu koju smo vam objavili je blagoslovljena da biste se zaustavili, da bi stali, da bi razmislili o njeni ajetima, ne da bi preletio preko ajeta. I zato to nas vraća na onu tematiku poznatu, tematiku, ali evo možda neko se okoristi i čuje nešto novo. Kur'an je objavljen za tri stvari. Jedna, sva kažu neki učenjaci, Da bi čovjek, ali Allah, to je meni smiješno, za mene, a kamoli za ostali, kaže jedan ših neki dan, govorimo mi, imali smo jedan seminar, o Kur'an. Kaže, čovjek vjernik bi imao tri ili četiri hatme. U isto vrijeme uči 3 ili hatme različite. Jednu hatmu ću uči, kaže, samo brzo. Kako bi što više sevapa sakupio. Jer svaki harf je sevap. Evo ja vas pitam, Allah, ciliš, evo neko je možda sad od vas, propitao da dođu ovdje na predavanje, dva sata vožnji. Šta mislite da je ponavljao suru, kurvu, valva, dva sata? Koliko bi puta mogo ponoviti? Hajde, to nek se svaki put malo pomijete, pošto možda ne zna još dobro napamjet, gore, dole, ali evo nek je pročito 200 puta. I sad zamisli 200 puta koliko je harfova u kurvu valva. Koliko je to se vapa na našem mizanu dobrih dijela. Znači svaki ajet je sevap. Svaki harf je sevap. Kad kažeš samo kol, ni seko kolhu vallahu anad, samo kol, dva harfa. Odmah dva sevapa. Kad kažeš elif, la, mim, odmah tri harfa, tri sevapa. I tako. Ne znaš puno Kur'ana, ono što znaš, ponavljaj. Cilj da imaš što više sevapa. I kaže vaj ših, imati jednu hatmu koju učite samo brzo, da što više sevapa zaradite. A drugu hatmu, posebnu, u kojoj učiti Kur'an sa razmišljanjem. I ta hatna se, kaž, uči puno sporije. Rekoš, mi ne učimo ni prvu ni drugu, šta mi? Obisite se, kaže. <laughs> znači, treba imati hatnu gdje ćeš učiti brže, da više se vapa, zaradi drugu hatnu gdje ćeš učiti da bi razmišljao, da bi otgojio svoju dušu. I zato, kažem, u Kur'an je objavljen radi tri stvari. Prvo, da bi smučili, da bi zaradili dosta sevapa, drugu, da bi razmišljali. Allah se čudi. I tako taj ajet je došao u tom kontekstu. Šta je njima? Čudi se Allah pita. Što oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ne čitaju njegove ajete i zašto ne razmišli? Čudi se, zar je moguće ljudi da vam je Allah gospodar zemlje i nebesa objavio Kur'an i vi ni o ne razmišli? Allah se čudi. Kaže u drugom ajetu? اقفلها, ili su na vašim srcima katanci? E tu leži zec. Da, na našim srcima su katanci. Katanci dunjaluka, katanci obavi za katanci interneta, katanci utakmica, katanci foruma, katanci sjela, katanci hodanja i tako dalje. Svanka braću, moja stvar, evo, dunjalučki, hajde. Čovjek se u pisu hoće trenirat karatin. I samo se upiše i nakon tri godine zovu kaže trebate gospodine takmičinima. Pa, kaj ja sam se samo upisao, nisam ništa trenirao, nema veze ideješ, da te neko razbija, bivu. A čovjek drugi trenirao tri godine i došlo, kaže prvak. Je slova dva čovjeka ista. Isto tako je i uvjerujen. Čovjek mora ulošti truda da bi nešto postigao u ilmu, u znanju, u Kur'anu. Imam Buharija, sinod sam navodio braći. Sada mi čitamo Buharija na zbirka, to je zlato, to su dijamanti, to je blago. Taj imam Buharija nije bio ko mi. Mene je dosta puta braća sretno, joj še, nešto te trebam pitati, čekaj, čekaj. Zaboravio sam, ja zaboravio sam. Vada će mi nampasti. Imam Buharija, u toku jedne večeri petnijest puta ustaju. Njegov sluga i njegov pisar to kaže. Kaže Imam Buhar je samo lekni i počni spavat, odnosno ne spava, on razmišlja cijelo vrijeme o hadisima. I kaže nampadne mu koristi iz hadisa, on ustane, odi normalno, pošto i tada bio internet, tada je bio štek doza upali svjetlo, već mu je word otvoljen, tamo mu je kompjuter na onaj spavanje, sistem, samo klikne, ukuca i se vas spasi, eto ga. Jes malo sutra. Imam Buharija je morao pol sata lupat kamen od kamen da zapali sviću, pa onda daj tamo gdje je mačka prosula tintu, pa ufati horoza da mu iščupaš perušku da sa njom zapišeš i sve to dok nađeš, zapišeš, ostaviš papire, ugasiš, puhneš sviču, legneš, a druga koristna odpala. Ustaj se, lupaj opet ponovo kamen od kamen, i tako 15 puta. A bi tebe da mama rođena zovne dva puta na večer, ti bi sutra povećak, znamo si dva puta na večer ustu. Ti bi bio ljut, i ja bi bio ljut, jak buho koris. Vište mi ljud s očiju, dva puta se sinoć probudio, djete dva puta se nakašljalo, nema. Ako se treći put zakašljali, leti kroz prozoru, kam to se smeće. Imam Buharija ambicije, hoće on umetu da ostavi miraz. Imi tako mira miraz ostavljamo, ali na Facebooku. Assalamu alaikum na desnu, assalamu alaikum na lijevu, i veče je ovdje iPad stoji na lijevu, da ne mora toaj vremenski period vraćat se ovako do ovdje. Već on odmah na lijevo, da odma upišeš, sestra, draga, ja ti lijepe frizure, na kojoj ti, onaj uci, praviš frizuru. A te zube, tako što ti lijepe bijeli, gdje si popravljala momente, kažem da i mi popravimo. I tako u komentari. U svakom slučaju, Imam Buharija ima ambicije veći. Ovo ne znači da na Facebooku nema hajra, ja se oni malo našali te, ali kažem, čovjek je imao ambicije. Ništa ga na putu to nije mogo spriječiti. Imam Buharija, njemu je babo ostavio milijon srebrenjaka. Milijon. U to vrijeme biti milionir sve je potrošio na Allahovom putu tražiti hadise obišao je tada cijeli islamski svijet sakupljić hadise imao je preko hiljedu šehova od kojih je pisao hadise sve potrošio sve znao je doći situaciju da jede lišće sa drvića obkladi a imao milijon babo kad mu umru, veliki bogataš ostavio mu milijon srebrenjaka sve ih potrošio na putu traženja znanja A za nas mi imamo Buharije oštampanu. Ali da je Buharija te uzao milion i još od ove napravio sebi vilu Džegor u Kazakistanu, pošto on gore iz Buharije, napravio sebi vilu na moru, dole od sebi četiri žene, uživajte, sjedite, jedite, fino nam je, ne bi nas ima imati Buharije. Zato kaži, braću moja draga, Kur'an je objavljen da bi Znači razmišljali o tim ajetima, da bi se trudili. Objavljenje da bi čitali, da bi za svaki harf imali nagradu i objavljenje da bi prakticirali. Vidjeli smo na hadijsko termizije, čovjek će biti pitan koliko je radio po znanju koje je imao. Koliko mi imamo propisa koji znamo i ne radimo po njima. Bolje je da čovjek ne zna, ali kada saznaš, tada je Belaj, Zato Allah, Allah u poslanih kaže u hadisu i rodostom, Kur'an će ti doći na sudnji dan i bit svjedok. Ili tebi ili protiv tebe, ali će ti svjedočit. I prije nego počnemo s ovim konkretnim stvarima govoriti kako da čovjek u svakodnevnom životu ojača ovaj moment razmišlja u Kur'anu, sam od dan da je Allahova blagodat I milos što nam je objavio Kur'an da je dostupan svima. Znači Kur'an kada uzme čovjek koji nikada u školu nije otišao i nekom pročita ajete, on će se okoristiti. Čovjek koji inženjer čita Kur'an, on će se okoristiti. I razumije će. Čovjek doktor 30 godina studirao medicinu, on će razumijeti Kur'an o koristiti se. Kur'an je lak. وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْمِمُدْدَكِرِ Mi smo Kur'an učinili jednostavnim, lakim. Ima li neko ko hoće da primi povuku? Kur'an je lak. Ima nešto što se zove tefsir Kur'ana. Tefsir Kur'ana ne može svako tefsiriti. Tu treba biti ilm, treba biti znanje, treba aramski jezik. Treba mnogo toga. Ne, ali za razmišljanje o Kur'anu ne treba. Je li teško razumjeti kada Allah Jelšanu kaže djeca će tog dana osvijeti na sudnjem danu? Je li ti lako satiti da to ukazuje na težinu sudnjeg dana? Znači, razmišljanje o Kur'anu je dostupno svima. I to je blagodata Laha prema ovom ummetu da svako može čitati i svako će na svoj način shvatiti i okoristiti se. Nakon toga samo nekoliko koristi koji će čovjek postići družeći se sa Kur'anom na ovaj način koji smo rekli razmišljajući. Prva stvar jeste da će čovjek povećati svoj iman. Jer čovjek koji čita Kur'an razmišljajući ne na toliko stvari koje jasno ukazuju na Allaha, na svevišnjost. Ukazuju na istinitost Allahovog govora da će mu to povećati iman. Da će ga to odgojiti. Kada ne bi imali druge koristi od druženja sa Kur'ansim to da će nam to jačati iman, dovoljno je. Innamal mu'minuna alladheena itha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa itha tuliyat aleihim ayatu zadatuhum imana. Kaži anime kada se alavi ajeti citiraju, povećaj im iman. I zato vidjeli ste brata nekog koji je jakog imana. Kako je spreman ostaviti haram. Kako je jak u ibadetu. Kako je jak kada treba se odazvati na neku aksiju. Kako je jak kada treba doći na ders. Kako je jak i ustrajan kada treba učiti Kur'an. Kada, kada, kada. Jak. Odakle jačina dolazi iz njegovog imana. Jer asabi i nas kada naprijedite komparaciju razlika je samo u imanu i u srcu. Oni su bili mršavi od nas. Mašala, danas je tiško, znači muslima na potanku. Sve tu, mašala, puno salama i kobasica. Svi su mašala debeli. I nekad smo, alhamdulillah. Ali, a sad i u to vrijeme to, znači, glad, velika najmajiština, ali, ali su na Allahovom putu bili izdržljivi, znači da, da čovjek ne može da vjeruje. Zbog jačine imana, braću moja draga, Zato kažem jedna od koristi, najveće koristi druženje sa Kur'anom nam jača iman. To je energija. Vraću moja draga, Allah mi iman je gorivo. Ku autu. Nemaš gorivo, ne može ići. Ne može upalit. Naše srce, ako nema jačine imana, ne možeš. Sve ti je mrsko. Teško ti u džaniju. Teško ti učit. Teško ti ostaviti haram. mrsko ti živjet. Samo je ključ gdje? U imanu. Također, Čovjek kroz Kur'an, kao što su nekli, spoznaće svoga gospodara. Također, čovjek će kroz Kur'an spoznati puteve koji vode Allahu. Nakoliko mjesta stoji u Kur'an gdje Al-đeršan kaže وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ Allah voli dobročinitelja. Allah voli te i te. Allah voli te i te. Allah je prokleo te i te. Allah mrzi te i te. Eh? Oni koji voli, pokušaj biti jedan od njih. Ako Allah kaže voli muhsinin, voli dobročinitelje, budi dobročinitelje, te Allah zavoli. Allah voli bogobojazni, budi bogobojazan. Allah ne voli takve i takvi, Allah je prokleo onih koji radi s kamatom, bježi od toga i tako. Na taj način, družice s Kur'anom, ti spoznaješ put koji vodi Allahu i put od, s kojim bježiš, znači od džehennema. I zato to je jedna velika korista. Također... U Kur'anu je lih za naša srca. Također, rekli smo da će čovjek družiti se sa Kur'anom, svakako onaj postići veliku nagradu. I prije ovi neki konkretni stvari, nikako da dođemo do njih, neđer su mi otišli skroz daleko, mišala brzo će doći, isto tako da bi čovjek ušao u tajne Kur'ana mora i preprekle skonuti. Prvo se treba, znači vidjećemo poduzeti mnogo toga, ali prije toga prepreke. Da bi ušao u ovu salu, šta prvo treba otključati vrata. Ako nemaš ključ, nisi uklonio prepreku. Imaš prepreku. A vidilo se da ima prepreka razno razni, jedna od prepreka su grijesi koji mogu zaokupirati čovjekovo srce. Pa kažu islamski učenjaci Čovjek treba da ukloni prepreke kako bi Kur'an našao put ka njegovom srcu. Evo nekoliko samo kratkih preprika, prva od njih i najopasnija je tu grijesi. Grijesi, braćo moja draga, i te kako mogu čovjeka udaljiti od Kur'ana. Ovdje kazati samo jednu malu digresiju. Čuvajte se da daleta nakon uputih. Ne najgori dalalet i i nakon upute. Čovjek kada je u dalaletu i zabludi, i zabluda, zabluda, on ima snage da napravi korak i krene u uputu. I tada je od Allaha pomognut. Ali kada krene putem upute i ide godinu dvije manje ili više, pet ili deset, pa mu taj put dosadi i ponovo ode u dalalet. Veoma, veoma, veoma teško je da čovjek se ponovo vrati i zato kažem braćo moja draga nijeme ti blagodat uput to što si sada na uputi dobro čuvaj dobro stisni moli Allaha na svakoj seždi vallahi ja znam slučajeva da Bog Bogdom ne znam mnogo ljudi koji su nekada bili primjer u njih je se prstom pokazivalo danas je pitanje dali na džumu ide Pazite se, a najveći sebe što možeš otići, je gdje si, koji će preplaviti tvoje srce do te mjeri da ti sutra čovjek, brat, kaže, brate, pa to nije dobro, a to ne može da nađe put do tvoga srca. On ti kaže, brate, to je haram. Ulema rekla tako, ne može, tvoje srce ne može prihvatiti. Zašto? Jer su ga grijesi zaokupirali. Čuvajte, braćo moja draga svoja srca, čuvajte nijamet upute Allahami, svevišnji, to je najveći nijamet. To treba čuvati kao malo vode na tlanu. Naročito danas, kada smo izloženi iskušenjima imana, kakva nisu nikad bila u historiji. I nažalost, moram vam otvoren biti, Muslimani veoma lako padaju na ispitima kojim se postavi na putu do džerneta. Veoma lako. Koliko nam je brakova stradalo zbog interneta? Koliko brakova nam je stradalo zbog Facebooka, zbog čatanja, zbog dopisivanja? Koliko nam je se udati se stara udalo? Koliko nam je braći razvelo suprugu zbog dopisivanja sa drugim sestrama? Koliko je problema o brakovima za koje nismo čuli koji su nastali kao plod interneta. Internet je hajr, valahi, ja ne znam da postoji na zemlji veći hajr od interneta. Ali ako ga znaš koristi kako treba, ako znaš koristi internet kako treba, valahi, pogotovo ko zna arapski jezik, internet je okean dobrih dijela. Internet je okean knjiga, okean predavanja, okean korisnih informacija, pa i na našim bosanskom bošnjačkom jeziku. Ali, ako postaviš sebi parametre, kako ćeš to koristiti? Koliko puta do nas dajia dolazi kritike ili od strani muž, ili od strani ženi? Da je jedan od dva suplužnika zakazao u pogledu korištenja interneta, neispravno ga koristi. Brat ode na posao sestra, se dopisuje sa vraćom, ostvarujući haram veze na taj način. Ili suprotno troga, sestra sjedi kod brata, on se dopisuje sa sestrama, već 30 godina on traži da nađe drugu ženu, jer on traži najbolju koja postoji na planeti. I onda on mora sve te informacije da uzme broj cipila, koliko zubi ima, koliko joj fali i tako dalje, boja očiju, koliko trepuška ima, koliko joj fali i onda da bi on mogo izvagati, on toliko bogobojazan, on hoće bogobojaznu sestru da nađe i on već 10 godina čata i dopisuje se, ale eto, ne ima sreć, on duše dovi da mu Allah pomogne da nađe, ha Ali eto, još mu se Allah nije odazvu do vama. I tako da, znači, braću moje draga, znači, veoma lako padamo na iskušenjima koja su tu pred nama. To su mačevi sa dvije oštrice, može se koristiti u hajru svakako. Koliko je hajra nastalo putem neta, putem plasiranja predavanja, putem, znači, ima, ilhamdulillah, dosta načina hajra prekoneta da se radi. I zašto te hajr stvari zablokirati zbog harama. Koristi, ali na halal način. Okoristi se. Koliko je braći koji iz nekej evropske zemlje uče Kuran preko nekog šeha koji je dole u Bosni? Preko skype -a. to je hajr. Da nije tog interneta, to nek' mogao ostvariti. Koliko je ljudi koji su slušali predavanja od naših šeha Safeta Kuzovića preko interneta pa se pokajali zbog tega. Od naših šeha Abdusameda i drugi, drugi Dajija, Da nije bilo tog interneta ono to ne bi možda gore negdje u Americi ili dolje negdje u Australiji nikad nije vidio te ljude uživo, okoristio se. To je hajr. Posticati ljude na hajr, pozivati ljude u Islam, to je hajr svakako, ali postavi sebi odrednice, postavi sebi odrednice onog momenta kada vidiš da se pošao da ih kršiš ili se vraćaj ili isključuj internet što mi se svidjela ona fetva naših šeha Safeta, kada bi ona sestra postavila pitanje, da je počila se dopisuje s nekim vratom, da je Allah nagradi, ona se pokajala i vratila i kaže, šta da radim? Pa joj kaže, prvo je tebi vađim da isključiš, net, isključi, isključim. Jer ti si pokazala da to ne znaš korist kako treba. Ako vidiš da te to odvede u džehennem, i spas, se, isključiš, tek doze i završena stvar veoma lako padamo na putu grjeha i veoma lako, kao da osjećam dosta ljudi, kao da se pokajalo što je krenuo putem istine, istina mu dosadila. Također, braću moja draga, od stvari koji čovjek treba, znači, raditi da mu se otvorilo poglavlje, razmišljanje, jeste da Allah su vano tada dovi. Također, jedna veoma bitna stvar, ne može se kod nje zadržavati dugo, učenje arapskog jezika. Ja non stop ljudima dajem tu neku alternativu ko ne zna arapski jezik nek čita prijevod i to je neka alternativa ali ne može ta alternativa biti čitav život moramo učiti arapski jezik ne može se Kur'an razumijevati kroz prijevode dodaj na to činicu da je izuzetno mnogo prijevoda koji imaju u sebi grešaka teški grešaka akajski. kaidski Allah Želšanu kaže aš prevodi se Kosmos. Al-Ađeršanu kaže ima ruku, prevodi se milost i tako dalje. Ne ispravam prijevod. Ali evo, hajde kažemo da čovjek to uzme kao jednu alternativu i da sebi zadaza za zadatak da učim arapski. Danas velikog muslimana govori nekoliko jezika svjetski, francuski, engleski, njemački, što je dobro, ali mora tu se uvrstiti arapski jezik Ševul Islam Ibnu Taimije kaže Al-lugatu el al-arabijetu el mined din Arabski je od vjeri Mi Arabski ne učimo zbog Arapa Jer dole mimo Islama Kurana i Svjede neš nikakvog prosperiteta Samo otiš moš otići čistiti ulice Zato što puno bacaju papira po, po putu Nemaš imaš nikakvog drugog Plahu prosperiteta, nekog velikog Ali učimo Arabski Zbog čega? Učimo Arabski Da bi svatili vjeru Da bisvatili din, da bisvatili Kur'an. Koliko na kako je, koliko vremena oh. Ništa, hajde bracio, moraćemo onda početi sa ovim konkretnim načinima. Baćemo pa vidite, valda smu khaira, ku bog da Allahu kabul. Prva stvar, kako, znači, braću moja draga, praktično postići u razmišljanje. Jer mi dosta puta imamo teorija, teorija, razmišljaj to Kur'anu, razmišljaj to Kur'anu, ali čovjek, kada glede, dobro, daj mi nešto praktično, reci mi, 2 dva, tri, četiri, pet, ne znam. Pa evo nekoliko praktičnih savjeta, kako bi čovjek mogao, ako Bog da, da ojača tu svoju vezu sa Kur'anu, i kako bi mogao početi crpiti znanje, koristi, iz Kur'ana. Pa primjer radi rekli smo, evo, prvo, učenja arapskog jezika. Praću, moja draga, sam ću vam spomenuti jednu interesantnu činjenicu. Naši alimi doprije 100, 150 godina su profesionalno govorili arapski i pisali su na arapskom. Vi da odijete u Sarajevo ili u Mostar i da uvuđete u knjižnicu, gazi u i da vidite koliko je rukopisa naših alima, koji su pisali na arapskom jeziku. U Akidi, u Fikhu, u arapskom jeziku su pisali na arapskom jeziku. U gramatici, u mnogim znanostima, pjesni što su pisali na arapskom. Primer radi doktor Akidi Zubodija doktorirao na dijelu koji napisao uvaženi Alim poznati Prušćak Dijelo iz Akide, komentar Tahavijske Akide koji je napisao, napisao Bošnjak na arapskom jeziku. I on je na je doktorirao. I dijela u fikhu i u drugim znanostima. Tako da nije arapski jezik nepoznanica nama i našim podnjebljom. Ovaj zadnji period, znači period komunizma, je arapski jezik. a Naše knjižnice su prepune knjiga koje su pisali naši alimi na arapskom. Naše Efendije, znači, u tom periodu su bili profesionalni poznavalac Arabskog. Vi da čitate pojeziju koju je Hanđić pisao na Arabskom, da ti razum stani, da ne pomisliš da je to čovjek stranac. Hanđić koji je otišao nekoliko godina u Egipa studirat, vratio se kao vrs, vrsni poznavalac Arabskog koji pisao knjige koji se danas u Egiptu štampaju iz Hadisa, iz Fika, iz Akide, iz pojezije, sve na Arabskom jeziku pisali. Ovo vam gonim, zašto? Da ne pomislite da taj arapski jezik nešto nedokučivo. Nije. Imam Buharija nije bio Arab. I mnogi drugi velikani. Također, rekli smo, arapski je original. Alternativa je čitanje prijevoda. I smatram da se iščitavajući prijevod može postići mnogo toga. Mnogo toga se može postići, zato moj vam je savjeti. i čitao sam fetve od ševova, od kojih je ševo Nećid i drugi koji kažu, čovjek će imati nagradu, bit nagrađen za čitanje prijevoda Kur'ana. Znači, kada čitaš prijevod, shvati da si ti u Ibadetu da ti to što radiš, ti si u ibadetu, bićeš nagrađen za to. Ne može ti se kazati imaš za harf sevab, ali može ti se sigurno kazati da je to il, da je to znanje, da je to put koji vodi ka razumijevanju Kur'ana i bićeš zato nagrađen. I evo danas sam čuo od jednog brata da ga Allah nagradi i nećemo ga prozivati, ali kaže, ja sam ovaj u sebi u praksu, kad hoću klanjati namaz, pri nešto stanim na namaz, znam koju će sudu učiti, Uzmijem tu suru i pročitam prijevod Kur'ana, par puta, kaže kako, kako mi je ljepši namaz, ja sam mu rekao čista desetka, to je deset, pojena znači desetka čista. Na kada hoćeš klanjati aciju namaz, prije aciju dvoji pet minuta, znaš ti ono, imaš peto sura ili šest, eventualno sedam, da znaš i na pamet, i onu sedmu koju ćeš noćas učiti, sjedniš i tri puta je pročitaš, ako si još Zaluto, luto, nekad neđe u Sarajevo, pa imaš tefsir kesira, ili neko nekad bio na sjelu, pa otišao, zaboravio tefsir, uzmiješ i pročitaš malo tefsir i onda odeš na jaciju klanjat. Pa ćeš vidjeti drugačiji. Neki ajet pokušaj ponavljati. U farsu, nima, nima smetnji. Ponavljaj, razmišljaj o tim ajetima. Pa će te vidjeti slast Kur'ana. Također, imate suvalno interesantni činjenica, kaže... Jedan ashab, lao poslanika, dvojicu ashabba je postaviju da stražari u jednoj od bitaka i kaže vi ćete stražar, mi idemo vamo dalje u dolinu, mi ćemo spavati. Pa je došao jedan mušik, slijedio je Božije poslanika i njegove ashabe, pa kada je znači, došao blizu, vidio je stražara. A on, pošto je cijelu noć stražario, normalno, šta bi mi uradili? Pa da, izvadi malo, onaj, da se malo konektuje, malo na drogu svoju, na Facebook, da malo vidim komentare. On ka u to vrijeme nije bilo Facebooka, on kaže, ka čuje stražarci, idem klenjati noćni namaz. Pa je odpočeo učiti suru, kef. Ovaj, kad je došao ugleda stražara, stoji strelu i pogodi ga. U to vrijeme, jedan pogodak strijela i mrtav čovjek. On je uzeo tu strijelicu, iščupo i bacio i nastavio klanjati. Ovaj uzme drugu strijelu, pogodi ga opet. On u namazu. On uzme strijelu, iščupa i nastavi klanjati. Kada ga je treći put pogodio, on onda dođi do ono drugog koji je spavio. On njemu rekuo, hajde, ti spavaj pola noći, ja ću klanjati pa ćeš ti i poslije mene stražavati. I on njega probudi, kaže, hajde, ustani, pogođen sam tri puta, kaže, onaj, eno neprijatel Kaže u njima, što si čekao da te triput pogodi i kaže, što nisi odmah reaguovao? Kaže, učio sam suru kurtansku, da nisam čuvao poslanika i njegova shabe, pustio bi da me gađa dok umrim, ne bi prekinuo onu suru. Laho ekvar. To je za nas danas bajka. Ja sam ubiđen da niko od nas uvo ne vjeruje. Kažem, to su štrunfovi čoveče, to su to su onaj gargamel i štrunfovi, to nije tačno. Da je to tolika ljubav prema Kur'anu, da čovjeka tri put pogodi škopljetom, smrtonosnim pogodcima, i on neće da prekine samo zato što ne želi da prekine suru. Kaže, bio sam u suri, učio sam je, volio sam da mi život prekine, nek da prekinim suru. Ali, kaže, sjetio sam se da čuvam poslanika, da sam stražar na lovom putu, pa sam zato prekino. Velid ibn Mughira, Jedne prilike su ga poslali poslaniku na pregovore neke i kaže on je nešto poslaniku ispričao, ispričao, kaže Boži poslanik je završio i jesam. Kaže slušaj ti sad malo mene. Pa mu je Boži poslanik proučio par kuranskih ajeta i surje fusilet. Kaže on kad je pošao uči poslanik kaže stop, stop, stop, stop, stop. Uf. Ako nastavim dalje primču islam. I vrati se on kurejšima koji su da oni ga poslali čekaju tamo. Oni kad su ga vidjeli iz daljine kaže, ovo nije onaj velik koji je otišu. Lice mu je skruo iz drugo, nešto je sa njim se desilo. Kad im je došlo, kažu, šta je s tobom? Ti nisi onaj koji je otišao, drugi si. Va kaže, čuo sam Kur'an. O inne lehu lehalave. Tako mi Allah, kaže, on ima svoju slast. La ilaha illa mušik. Ne vjeruje Allah, shvatio da Kur'an ima slast. Jesmo li mi ikad osjetili slav s Kur'ana? Ako nismo, nije nikad kasno, ali ako nismo, mnogo toga nas je u životu promašilo. Ja kažem čovjek koji umri, a nije nikad zaplako učeći Kur'an i nije nikad zaplako na seždi i u namazo, taj čovjek je otišao kao prazna kesa sa dunjaluka. On je šupan, on ne zna šta je šta je, šta je dunjaluk. Također, braće moja draga, kako povećati tu vezu sa Kur'anom praktično jeste da čovjek praktikuje ono što zna. Ako si danas čitao Kur'anski ajet na Bosanskom i razumio si ga i to je neki propis o vjernici, nemojte jedni drugi ogovarati. Doista je to kao da neko od vas sjedi mrtvo mesto svoga brata. Kažiš sebi od danas više nikad nikog neće ogovarati da praktikuješ svaki dan ono što se naučio. Imam Buharija kaže kada sam čuo Hadis o ogovaranju više nikad do kraja života nikog nisam ogovorio. A napisao je knjige u kojima ocijenjuje prenosioce Hadisa. Ali da vidite njegovih Hadis ne, prenosivaca. Kako se je čuvao gibeta. Kakve su njegove opaske i su njegove ocjene. Također Korist od Kur'ana dolazi onda kada čovjek tečno i lijepo uči Kur'an. Kada čovjek dođe Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanim Malkim Vidi Niyakina Bli Okres Nema toga ništa. Kur'an se uči sporo, lijepo, melodično. Taj Kur'an nalazi puta ka ljudskom srcu. Ako si još prije toga pročitao njegovo značenje, učiš lijepo, tečno. Bez grešaka, nisi to naučio na, transkri... na transkripciji, već si to naučio na arabskom jeziku, uljepšaš glas slobodno, ustanj u zadnjoj trećini noći, probudi se, klanjaj sam dva rekiata. Valah, iz lasta dva rekiata je veća nego dunjalu čitav. Da ustaniš, klanjaš samo dva rekiata, ali prijeta dva rekiata, pripremiš se. Kako se pripremiš? Kažeš, sada je gospodar na ovu nebu ostao sam, na seđdu padneš, na upadniti hadijs, najbliže što je insan svom gospodaru jeste kad je naseđti. seđici. Padneš na seđdu, najbliže si gospodaru, gospodar se tebi približio, tada zaplaćeš, tada zadoviš, gospodaru moj, ti imaš ovakvih miskina kao ja, hiljede i stotine, a mi svi ne imamo tebe i svi ovisimo od tvome džennetu. Ako nas ti ne odvedeš u džennet, svi ćemo u džehennem pa to počniš ponavljati i počneš plakat. Ne bi Allah zbog ti i tvoji suza ti se smiluo pa te uveo u džennet. Sutra ustaneš kanju dva rekiata, sutra ustaneš, sve se okrećeš imaš li krila, sve nešto levdiš. Toliko ti ta dva rekiata kod da se osamnijest bizona popiju. Skačeš glavom, bjuzi lupom. Znači, odgoj srca sa Kur'anom. Također, ponavljanja ajeta rekli smo kada nađete neki ajet koji razumijete uzmite taj ajet pa ga ponavljajte Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala nawm pa ponovo opit Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun pa plačiš će sutra drugi život, kaže žena šta je s tobom čovječi? Da te nisu gdje zamijenili čovječe, da nisu te klonirali, ti nisi onaj čovjek jučerašnji. Juče te da zumeš, muha naleti i kroz kuću ti poludiš. Danas ti djeca puknu u šamar, tebi sve jedno. Šta je tu s tobom? Kur'an te odgojio. Također rekli smo, ponavljanje je noćni namaz. Ako ne znate dosta Kur'ana na pamet, nema smijetnije da uzmijete Kur'an, da ga držite u rukama. Nemojte čitati prijevod, to nije ispravno, ali da uzmijete Kur'an i da učite na arabskom. Pa na jednom rekiatu jednu strancu proučiš. Ostaviš Kur'an pored sebe, odeš na ruku, na seždu, pa opet ustaneš i opet Kur'an u ruke. I tako dalje. Znači, noćni namaz, braćo moja draga, je poseban doživljaj u kojem Kur'an ostavlja traga na ljudsko srce. Također slušanje Kur'ana od drugih. Fala Allahu, svišnjim, ta tehnologija danas nam je približila. Svakim danom možeš slušati karje iz Mekke, iz Medine, iz Egipta i kako plaču ili lijepo uči. Ko uči brži, ko uči sporije. Nađi sebi nekoga ko ti odgovara i slušaj učenje Kur'ana od drugih. Poslanik Alihi, je zavljeno Abdullah ibn Mes'uda i kaži uči mi Kur'an. Kaži Allahu, poslanit će da ja tebi učim kaži učija volim slušati to drugi. Pa je učio ajete sura Anisa pa mu kaže u jednom trenutku stop stop nemoj dalje. Kaže kad sam pogledao Allahov poslanik se sam uplakao slušajući Kur'an. Znači usmite slušajte Kur'an. Pratite prijevod, razmišljajte o tom značenju. Također okupljanje radi učenja Kur'ana. Braćo moja draga, umjesto da se okupljamo, da razgovaramo, da razgovaramo nekim bespotrebnim stvarima, da gibetimo braću i sestre i da komentarišemo uspjeh i neuspjeh naših daja, da nas interesuje stanje e, islamskog svijeta, koji je islamsliman, koji ko nije, imamo mnogo prećih stvari. Da se okupimo nas petorica, pijece stara, hajmo sestre uzjeti svaka od nas po jednu stranicu Kur'ana, jedna nekročita na arabskom, jedna na bosanskom. E, hajmo sad, šta je, šta si ti sestro iz ovog ajeta satila? Hajde svaka sestra po jednu koristi iz ovog ajeta. Hajmo živjeti islamski život. Jeli to teško, Allahati? Nije teško, a da to praktikujemo. Vidjeli vi kako se naša srca zbližuju, a to je onaj brat s kojim sjedim učim Kur'an. To je onaj brat koji je jednu prilikom sam ga vidio da je zaplako kad juči Kur'an. To je onaj brat To bi nas bližilo, braćo, bit tako mi Allaha. To bi odvarilo naša srca. Hajmo naša sjela organizirati islamski. Je nam to teško, došla braća na sjelo? Hajmo, braćo, uzijeti Kur'an. Hajmo podijeliti mu safe. Hajmo jednu safu pročitati. Hajmo da vidimo šta šta stoji u ovom ajetu. Ne bili mi potpali pod onaj ajet gdje Allah i pod onaj hadis, da meleki natkriju svaku skupinu koja izučaje Allahovu knjigu i spominje Allaha Pa im Allah oprosti grijehe. Ne bi li mi potpali po taj hadis? Znači, kad se okupimo, hajmo izučavati Allahovu knjigu, kao što su radili prija selefi. Oni kada jedan drugom dođu na sjelo, kaže, ostali smo do kasno, na veće, sjedeći, pitali smo jedan drugog, šta ti kažeš za ovaj puranski ajit, zašto je objavljen? Šta je njegov tefsir? Šta kažeš u ovoj piksku ime seeli? Šta kažeš u tom? Po... I tako su znali, kaže, jete za karunel ilm. Učili su, zajedno kaži, do kasno na Evo, da onaj, kako se zove, završim ako ovdje havavate, ja sam zaista kontroluči tu ići puno brži. Također, da čovjek, kada uči Kur'an, pokuša razmisliti malo o činjenici da je to govor Allahu. Govor stvoritelja. Vi, vi znate sad pogotovo u zadnje vrijeme, citiram, rekao je taj i taj filozof, rekao je taj i taj Sve to nije sporno, ali rekao je Allah. Rekao je Allah u Kur'anu, govor koji je autentičan do sudnijeg dana. To je rekao stvoritelj zemlje i nebesa. Taj govor je izazvao cijelo čovječanstvo da dođu samo sa jednom surom, pa nisu mogli. Kada vi imali taj osjećaj, drugačije bi gledali na Kur'anu. U svakom slučaju, vraću moja draga, ima još ti nekih praktičnih stvari, ali eto, molim Allah je da otvori puteve naših srca, Kur'anu, molim Allah je da učini Kur'an proljećem naših srca. Allaho poslanik, pazite koliko je pazio na Kur'an, da je dovio Allaho, pazite ovi dovi, Pazite ovi riječi tosti, kaže o gospodaru, učini Kur'an proljeće moga srca. Nije reko učini Kur'an jesen moga srca. U jeseni pada liše, u jesen mrazovi, u jeseni snijeg pada zima, ne, proljeće. Proljeće, cvjeta, zelenilo, sve se budi, sve oživljava, kaže gospodaru, učini Kur'an proljeće moga srca. Evo vam jedna anketa. Jeli ikad iko od vas dobio ovu do? pir od usen hadis jesmo gospodaru a to je dovio poslanje kalehi selatu ve selam nego sece najčišće srce slezi na sećdu padni na sećdu i reci ponovi 100 puta gospodaru učini kur'an prolječe moga srca učini da srcu mome proliječe kada učim kur'an da ga kur'an ožimljava da ono cvate kao što cvijete cvate u proliječi Zbog Kur'ana. Molim Allah, janu šanu da učini, ni Kur'an prolečim naših srca i na kraju Subhaneke Allah mededhamdike. Ašheru la ilahe, la ilah, inti stagfiru ke